Ось що лишилося від твого красивого чоловіка, казав хтось мені. І він ще не пропащий, заперечила я тому невидимцю. Але хтось заморозив мою душу. Будеш лаятися, спитав Петро. Я мовчала. Не було ні сліз, ні роздратування, ні бажання докоряти. Чого ти мовчиш, сказав мій чоловік. Вже ліпше свари, обзивай п'янюгою. Ти з кимось мене переплутав, сказала я. Переплутав. П'янюгою я тебе ніколи не обзивала. Я обманула його і вийшла на двір. Біля тину стояв Ігор. Я не посміла підійти до сина. Вже за хлівом подумала, що, може, треба було поїхати з Петром на те свято. Повернулися б, якщо не того ж дня ввечері, то наступного. І пити стільки я би не дозволила. Подумала, що десь я його навіть розумію. І він таки був добрим трактористом. А відколи розікрали, розібрали колгосп, не може знайти собі місця. Город – то не його. Роботи в селі нема. Поїздки до Польщі з контрабандним спиртом закінчилися депортацією. Трохи заробляє, продаючи гриби та ягоди. От і все. Правда, є і моя зарплата. Але, Петро, після тієї спроби поїздки на заробітки до Росії, яка закінчилась пограбуванням в поїзді і побиттям, я зареклась кудись його відпускати – «Мамо!» – я озирнулася. Дивно, що не чула, як Ігор підійшов. Обличчя си насіпнулось, він дивився на мене з мукою. «Що, Ігорючку? Ви, ви сварили тата?» «Ні, хіба це допоможе?» Сін якийсь час мовчить. Кривиться його рот. «Ско, ско, ско...» Ігор заїкається. «Так завжди, коли він хоч трошки хвилюється». «Завжди, Боже мій!» І раптом я розумію, що він хоче сказати «Скоро осінь». «Так, скоро осінь», – кажу і я. 24 серпня. Сьогодні День Незалежності. Прийшла Ніна, дружина голови сільради, та сказала, що під вечір збираємося біля озера, відзначати свято. «Що з мене?» – спитала я. «Може, я зроблю салат?» «Принесеш малосольних огірочків, свою знамениту імітацію». «Моя знаменита імітація – це розрізати огірочки на шматочки». Опустити у легко просолену воду на 10 хвилин, у воду додати трішки хрону і вишневого листя, попередньо, ще перед тим як солити, коропу, вчасно вийняти огірки, а тоді просипати їх дрібно порізаним чесником. І дати постояти трохи. Справді, за смаком схожі на малосольні. Причому саме так смачно виходить тільки в мене. Та ж Ніна і дехто з нашої компанії пробували робити за моїм рецептом. Смак чомусь не той. Пропорції не знаю. Мій фірмовий секрет. Наша компанія. Я працюю у Загорянах вже 24 роки. Наступного року жах ювілей буде. Чверть століття. Я увійшла до так званої загорянської еліти років 9 чи 10 тому. Заважала сором'язливість чи те, що вийшла заміж за звичайного сільського хлопця, тракториста. Мабуть, і те інше. Я принесу огірки, сказала Ні-ні. Ти наче що трапилось? Нічого. З Петром? Я бачила, що він вчора... Ні, позавчора повертався... Ні-ні, нічого, все добре, тільки осінь наближається. Осінь на здивовано дивиться на мене. Нам, по-другому ще далеко до осені. Я про справжню осінь. Он вона вже стоїть за ворітьми. Та ти типу, поетеса Світлячок. Світлячок. Колись мене так називав мій однокурсник Віталик, до якого я була байдужою. Чи все-таки щось мало? Господи, про що це я? Ніна пішла, а я раптом побачила, як до воріт наближається Ніне осінь, а циганка, стара, розпатлена, з великою боровистою хусткою на плечах. Я йду їй на зустріч. Вона просить води, якоїсь їжі. Я виношу кварту води, шматок хліба з салом та помідором. Циганка жадібно п'є, дякує, тоді каже, що хочу поворожити. Мені не треба ворожити, посміхаюся, я і так знаю свою долю. Але вона вже хапає за руку. Дивиться на долоню, торкається до неї пальцями, огрубілими, майже чорними пальцями. Ти будеш щаслива, дуже щаслива, каже циганка. Ти приїжджаєш здалека, але твоє щастя буде в цьому селі, а чоловіка твого зватимуть Петром. Вона підводить голову, дивиться мені в очі. Погляд її тягне мене кудись у незвідану глибину. Твого чоловіка зватимуть Петром, повторює вона. Матимеш повний дім і троє дітей. Циганка зникає. Наче розтає у повітрі. Я тільки чую шелест її кількох спідниць і наче б дрібненький смішок. Горошинки того сміху дрібно торохтять. Троє дітей у мене є, а через десять років після того ворожіння мій Петро признався, як умовив циганку, та що там умовив, заплатив –